Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim. I na kraju da završemo prednesemo njegovorići se spominio, a to je uh, da je mehabbet uh, ljubav uh, u, uh, ljubav i mržnja ljubav i mržnja u ime Allaha Đalešanuhu kako, uh, kako, misli, ljubav i mržnja kaže jeteha bune fi dini yetabara dun fi kaže uh, ehlusunna jama'a napidi da se muslimani međusobno voli radi Allaha u ime vjere i da se međusobno mrzi da je propisan da se međusobno mrzi zbog vjere. E, wa la taquna I da se čuvaju uh, rasprave, va khusumat, sporova uh, radi Allaha dželešanu. Vojdjani bunah ehle bid'ah. Etonaz odanima ova tema kaže i Uh, kaže Yujani uh, bune misli ne boravi sa novotarima i onima koji su na dalaletu kaže voju a dune ashab al ahwa neprijateljstvo prema sledbenicima strasti misli se u jahalati oni koji slede jahl kaže wa yaqduruna bi nabiyyi sallallahu alayhi washabih alladheena hum ka an-nujum i ka sledel ashabe uh, lahu za koji su poput zvijezda Još danas ovaj hadis koji je koji je sporan hadis jedan skupak čaka kaže da je slab i da skupak čaka da jako sad kaže da da izmišten da ne odu. A to je rekao Šejh da je ovaj hadis mevdu, a to je hadis kaže ashabi ken nuzum fa aihum ictadaw ictadaw kaže kaže moji ashabi su popet zvijezda za koji god da se uputiš i povodiš Znači, ovaj adic koji se, koji se pripisuje poslanik Solam Selem, znači, jako je slab, a ših albani kaže da je on mevdu, da je on izmišljen. Uglavnom, da završem sržove teme, kaže bukdu ehlil bidej wa terkid mođalasetani. Kaže, mržnja prema novotarima i ostavljanje komuniciranja, sjedenja i opođenja sa njima. Kaže, bukdu ehlil bidej i mrz kaže znači a govori ode o Okidi okay, ahli sunah al-jamaa yubghiduna ahli bid'ah ka'i marzi sled uh, novotara sledonike novotara ili vođe novotara eladine El ahdathu fi d-din ma laysa min koi u vjeru ono što nije od nje wala yuhibbuna hum i nevoli wala yashabuna hum ne druže se sa njima wala yasma'una kelamehum ne slušaj njihov govor wala yudjalisuhum ne sjede s njima wala yudjaluna fi ne raspravljao se s njima o vjeri wala yunadi e ne posaljo sa njima jel je okrug stolove da sjedim da pričam o vjeri da da se da da pravi nekakva ne jel a, a, rasprave sporove određenim pitanjima o jerune savne a danihim ansemai ebatilihim ismagro da je treba čuvati uši oslušavanja njihovih batila A ne da odeš sa njima kažeš da ti miziš i tako da pati oni ubac u uši ono što oni misli, pa ne možeš posle izbaciti. Elleti ira bil adan znači znači bježe od toga da slušaj šta oni pričaju i šta pišu. Waqarr fi fi al-qulub darat kaže da to kaže ako uđe u uši i kaže i dođe u srce kaže to našteti čovjeku, slušanje, novotarija i pričanje mm. sa novotarima. Od džeret i lejha, minove savis od odnih svesa što imaju stvari koje imaju kod njih, od uh, hatarat i fasede i misli ideja koje imaju pokvareni uh, ma džeret, znači što se dešava kod njih što dolazi od njih. Fihi enze ve azevedzele, kaže, po to pitanju objavio riječi, vojda rejte ledine hudune fi ajatine kada vidiš one koji je hudun, raspravljaju na baš ili načinom našim ayetima te arid anhum okreni se odi hatta yahudu fi hadith al-gašedok ne promijeni svoj govor znači ne sjedi sa njima ne misli da ti njima možeš vratit da će ti njih uputiti nego oni ako se upute vrati dođi pitaju te o vjeri nešto propisu onda im odgovori a da ti ideš sa njima da raspravljaš da priča pogotovo ako nemaš znanja čekaj kad imaš znanja Ako nemaš znanja, znači to može biti musibet za tebe. Onda navodi, koji su znakovi novotara? Alamatul ahli bide. Kaže, alamatul bide, znakovi novotarija, ala ahliha zahretun bade, kaže, na sljedbenicima novotarija, novotarima, kaže, znakovi novotarija su jasni vidljivi, kaže. Kaže wa adhhar ayatihim kaji nihoj znači znak onog obilježja koji imaju na sebi od novotarija su vidljivi wa alaamatihim wa shiddati muadatihim lihamalat akhbar nabi i zbog žestokog neprijateljstva oni ima koji slijede hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ihticarim lehum umrožavanje isti od waties, te od te smijetu jeo i nazivanjem ružnim imenom pač najs kojim imenima oni nazivaju uh, oni koji slijede sunnet oni koji slijede sunnet slijede hadise laho poslanika sallallahu trude se sa slijedilo ono što najvredostojniji oni se i smijavaj novotarci smijavaj sa njima pa i kaže naziva tako su pri nazivali Haševije. Haševije to znači oni koji se bavi oni u čemu ne ima nikakve farbije koristi. Kaže džahele, džahele, ne znaju, samo prenosi od fulana, od fulana, od tog, tog, tog, tog, Ne zna, kaže, od dubine širine i te. Dahirije, kaže, sam uzmaj po vanštini. Ne znaju te duboke stvari. Mošebije, upoređuje Laha Đelešanu, Mošebije, znači, nas nazivaju tako, da mi upoređujemo Laha Đelešanu sa njegovim stvorenjima i u vjerovanju fi akhbari rasul sallallahu alayhi wa sallam bianahu bima'zani li zbog toga što su oni uvjereni uh, o hadisima allah poslanika sallallahu alayhi wa salam uh, uh, da da u tim hadisima nema znanje jer da ima da oni smatra da ima ono znanje oni se povodili za tim hadisima wa inal ilme da ustvari znanje ono što im šejtan ubaci na njihova srca kaže mint nataj u kule fasida od i od njihove srca i od ono što njihovi razum mozgovi što njihovi razumi mozgovi znači na pokvar znači tumači u ova savisi su dure mozdima kaže od ono što besvesa im dolazi u njihove prsa u kojima je tama i noć i misli se qulub kaže, i misli njihovi srca koje su koji prazne od hayra wa atila znači oni ode u dobro nakitio protiv njih govoreći o njima udaj ked ladine la'nahumullah fa asama wa a'ma absaruh to su oni kaže koji Allah şunu proklinje wa samme i učinio ih gluhi i, i uh, oslepio njihove pogleda wa mai yuhinillahu Fema, fema lehu min mukrim, ono koga Allah šanom ponizi, nema ono koje će ga uzići, učiniti ponosnim, gornjim. In ne la, uh, lahe je fadumaje šalašanu radi ono što hoće. I onda je naveo određene uh, govore učenjaka koji su govorili o ovoj temo novotarima. Pa kaže, uh, prenosio od Ahmet ibn Sinana Qatana, kaže, leje se fidunja mu illa vahuwa yubehidu ahl al hadis. Nema donjalku novotara, a koji ne mrzi sljedbenike hadisa. I to se obično dešava. Vi znate tu, uh, tu govor, oni koji govori o selefu, protiv selefa i tako dalje. I, i oni koji slijede selef, naravno. Fejda ibteda'a. Redgelu nuzi at halavetu hadis min qalbi kaže osoba kada dođe sa novotarijom kaže uzme se izbaci se oduze sve kaže halavetu slat hadisa ljubav prema hadisu ono što došlo do poslanika sallallahu iz njegovog srca naravno u riječi nisu riječi poslanika nego, nego od uh, Ahmeda Sinana, sjedana kaptana od učenjaka uh, s tim da ovde ima istine kako ovde ima istine? ima istino sa strane toga mi danas znamo Znači možete znati onaj koji govori negativno o šehu Bimbazu, šehu Albaniju, šehu Ibn Ufejminu, o ovim drugim poznatim velikim očenjak, da je navodi redom, koji govori ružno, onjima ružno misli, znajte da su novotari, to vam je odmah znak. Čim počne, naljuti se, rasvrdi se, kad se oni spomenu i ti kažeš pa da nisu oni rekli ovako, ne mojem i samo njega, kad odmah se naljuti, ona strefi ga i toko da ga protrese se, kad mu spomeniš. To je zaista tako. Kad vidiš tako reaguje, kad spomeniš nekod ovih poznati šehova koji su na hajru, na dinu, na zdanju, i on reaguje svojim tijelom, odmah reaguje znači na, da je novotar žestokim. Znači tu u novtari ili će ispoliti, ispoliti To je poznato. I e, znači govori ovdje, navodio, navodio je riječi e, učenjaka e, govo, koji govori o tome, koji govori o tome, e, o tome znači o novotarima, O, o njihovom putu e, i tako dalje, ima nekoliko naslov znači ima puno teksta ovdje i što su nazvivali učenjake e, e, sljedbenike Selefa i učenjake Hadisa, što su nazivali ovim imenima U, uglavnom na kraju završava i time ćemo završiti ovaj govor danas Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.